Hola, amor, buena tarda, compañeros y compañes ¿qué tal? Con Porteo el Dinar. Eso son las 2 de la tarda ya eso es Logophobics. El programa de la editorial y distribuidora de material anarquista logofobia Ya hoy son 26 de junio. Doncs per aquest programa tenim bastant de contingut Doncs primerament farem un reportatge, sentireu un petit reportatge de la Booty Rock Os van tocar grups com caos urbano, decapaces, cuspira o l'egercis d'alliberament musical Festival emergent que cada any va més que es fa de manera autogestionada a Sarrià de Ter pel col·lectiu de la Paga la Tele Després, com sempre, tindrem el llibre de la setmana amb el Miquel Didac que aquesta vegada hem anat a casa seva vam estar dinant conjuntament amb ell i va ser un dia molt, molt agradable està ja passant un bon dia a Mail i amb la seva companya, clar que sí. Bueno, el llibre del que fan la crítica és l'aproximació al paper de les dones dins dels grups autònoms de, de la transacció, de la mala nomenada transició. Escrit per Irene Cardona i editat per l'editorial Descontrol. I després, com sempre, tindrem l'agenda Bueno i ara sense més anem a sentir aquest petit reportatge que van fer amb cançons en directe, cançons que van sonar durant el, durant el festival i també doncs, en aquest reportatge inclou una petita entrevista a dues persones de l'organització ...durant el reportatge... ...primer sentireu... ...per aquest ordre... ...que vaig a dir ara... ...donc això... ...començareu sentint de capaces... ...després sentireu... ...sota pressió... ...i després el madrilenys Caos Urbano... ...que van tenir un petit record... ...per a l'Alfon... ...que és de la setmana passada es troba a presó per simple fet de manifestar-se... Bueno, de, perdó, de manifestar-se no, sinó d'exercir del seu dret a la vaga general. Des d'aquí també cridem... Alfon Llibertat! I doncs ara ja sí, anem a sentir aquest petit reportatge que van fer de la Buti Rock. Començareu sentint al grupàs barceloní de capaces el pues aquí aquí el Nacho y a la Pimen, que son de diguen de la Asamblea Organización que fa posible el booty Rock. Y bueno, primer preguntarvos qué com meteu vella que está con els sana aquesta edició. Bueno, para la para la ja veiem la música de fons, entre la part de, de la presentació de les bandes que que fan per una manera l'anta la final de curs de, de l'escola de música del poble. Que nos deixem de sarriar, exacta. Ara mateix hi devon haver -hi unes 200 persones suposo jo. Vull dir que comencem amb bon peu, com que anem una mica d'alquibassos, però si no la no seria la Botirroc, mirem. Bé, bé, és un bon inici, sempre hi ha el problema d'última hora, sempre hem de córrer a nivell organitzatiu, però això no és problema perquè aquí mai ens faltarà de res. I sembla que, bé, bueno, hem començat abans amb l'espectacle, un, un taller per nens, un taller de, de cir per nens, que creiem que ha molt bé, crec que és el primer any que l'especte infantil però d'una manera ha millor, i ens agrada molt veure com hi ha moltes famílies i molts nens aquí amb nosaltres i també el fet que hi hagi ara els nens de l'escola de música actuant doncs, dona molta de, molt de joc al poble en general. Bueno, i ara expliqueu-nos el per què es diu Botirroc. Botirroc bé perquè fa, ara, 19 anys enrere eh, volien muntar un concert, o de gent que són els grans per dir una d'una manera que el poble volien muntar un concert, no els hi van donar permís a l'Ajuntament i van dir, vale, doncs muntarem una botifarrada i... Es va la botiferrada que al final evidentment es va acabar transformant en un concert de rock i d'aquí la boti rock i mira 19 anys que portem ja. Vull dir. com s'han portat, com, com duueu aquests 19 anys? Bueno, aviam, hi ha hagut un parèntesis pel mig eh, en tenir la plaça que s'estava utilitzant per les obres de l'Avi dels 8 carrils però de seguida que la vam tornar a tenir disponible hem tornat a donar guerra per nosaltres la generació que ho portem ara són 19 edicions però per nosaltres és la tercera en què vam tornar a arrencar després d'aquest peron i bueno, crec que, crec que la portem bastant bé, vull dir... Des del moment que va tornar a Botirroc la gent es va volcar ràpidament, perquè aquest nom ja és molt conegut per la zona. I quan va ser la primera Botirroc? rock? O sigui, estem parlant de que aquesta és la 19a edició, però ja ha hagut uns anys en blanc, per tant estaríem parlant de 20 i anys des de la primera edició. I recordeu com va ser aquestes primeres edicions? O no? Diuen... diuen, no, no, jo t'explico el que diuen, perquè jo tenia 8 anys, però... Però no, diuen que bueno, al principi hi havia escenaris amb tractors o no sé quina història, no, no. Ramon, un d'un tractor, carro d'un tractor o així. Bueno, i expliqueu-nos quin és es l'espirit de la Booty Rock? Mira, l'espirit de, de la Booty Rock jo crec que recau en, en dos coses, en, en d'on traiem la pasta i com la gestionem i, com, i en com ens organitzem. Vale, doncs com us gestioneu el diner? Sí? Vale, això bàsicament és, som un grup de penya, una assemblea que ens passem tota la temporada currant, que ens tenim de lucre a la l'ATV fent concerts, fent activitats, i amb la pasta que traiem durant tot l'any, la manera d'agrair, per d'una manera, que la gent vingui, que la gent ens visiti en aquests espais autogestionats, no per d'una manera, és muntar un festival gratuït aquí amb els dits que ens hem tret durant l'any, no? Tot això ho fem de forma assembleària i perquè ens ve de gust. És un festival totalment autogestionat i diguem que aquesta manera que hem de funcionar fa possible que sigui gratuït. Però va possible que sigui gratuït? Bueno, que ala, ja no li coste diners. No, en realitat és un corraço a les nostres esquenes de, de, de cap de setmana errera, cap de setmana, estar allà a la pues, a la Butiroca, a la TV, pues des de les 7 de la tarda ah, fins, que, ah, fins que fins que tancem el local. La, la TV és un centre social autogestionat, sí. autogestionat aquí del poble de Sarrià de Ter. Que també ja té anys i panseme la TV. I bueno, per anar acabant qui és el futur de que, que futur l'espera a, a la botí? No sé, el futur és incert, la veritat és que, jo crec que si un any no hi ha la botirroa, que aquí passarà algo molt greu, vull dir, sí. la intenció és que, que, és que, que, ha que hi ha hi... gent aquí a Sarrià s'ho pren si... Sí, podeva... també la Festa del Poble, no? És la Festa del Poble, festa... ve més gent aquí que no pas a la Festa Major, que és el setembre, sí. crec. La Festa Major està enfocada d'una altra manera, però sí, la, la, la intenció és, és seguir lluitant perquè això continuï, perquè pugin noves generacions, que bueno, això no sap, mai sap com vindrà, vull dir, hi ha hagut anys de, de la TV que també semblava que la cosa que es quedava estancada, i ara més vida que mai, per tant, ara també sembla que no hi hagi un relleu clar però estem segurs que sortirà, això no pot mai morir i la Botirroca seguirà en peu d'una manera d'una altra, hi haurà alti baixos segur hi haurà moments més potents, ara estem passant una bona tu època, que anirà més, no? esperem que vagi més, esperem vagi de més. De cara de a l'any que ve, que són els 20 anys, doncs pues, bueno, tenim, tenim pensat alguna cosa bastant xulo que tampoc direm ara, no. però... <laughs> Para vano, però és celebrar ho com Déu humana, celebrar ho potent com Déu humana, no, su puta mare, celebrar ho bé. Bueno, pues moltes gràcies i li desitgem llarga vida a la Butirro. Vidal, llarga vida. Ponte a la llibertat. A la llibertat. Aquí està el meu campoll viu. Amen. De ben ara Bueno, como estáis sentin durante el concert de caos urbano va a haber un momento de récord para el Alfon, que estroba en presó des de la setmana passada per exercit el seu dret a la vaga general el 14 de novembre de 2012. En aquest programa també ens recordem de l'Alfonso, clar que sí, Alfonso Llibertà, Alfon Llibertà. I ara, després quan acabi de sonar aquesta cançó del caos urbano, anem a parlar amb el company Miquel Nidà, que anem a fer la crítica de la setmana, del Libre, que en esta ocasión será del Libre aproximación al poder de les dones y del Grupo Autónomo a, a la transacción Tant, que és l'estiu i que és Sant Joan sí estem aquí de nou a casa teva sempre agraï la teva hospitalitat per, per convidar-nos a dinar i tot això i passar aquí una bona estona i bueno, aquesta setmana ens de d'un llibre que segurament si no he estat començant a crear la polèmica doncs, la crearà. Eh, esparles, eh, bueno, faràs una crítica del llibre La aproximació al paper de les dones dins dels grups autònoms de la tractació, testimonis per la reflexió i la memòria. Llibre que ha fet que ha escrit la la companya Irene Cardona. Bueno, aquest llibre, eh, no Miquel? Sí, estoi tot perdes amb descontrol i va sortir a Barcelona a finals de maig eh? de fet es va fer la, la primera presentació es va fer a la marxa als, sí. sí. als maquis de l'Empordà la marxa d'homenatge als maquis de l'Empordà de l'Empordà i, i té 237 pàgines i bueno, podríem dir que és una continuació del llibre de grups autònoms del Johnny D. Bueno, doncs, en el llibre del Johnny De solament sortien homes bueno, a continuació, bueno és, és molt diferent Sí, però diguem, en el llibre del univers solament sortien homes i en aquest lloc que es tracta és de donar-li veu a les dones, perquè als grups autònoms havien dones. Bueno, Aquell llibre que té 237 pàgines mm -hmm. eh, és una memòria de, de, de final del projecte de recerca del màster d'antropologia i d'enografia de, de sí. 160 persones, la Diana Cardona. Sí. I llavors, no, o sigui, no és una continuació, vull dir, eh, és diferent perquè el, el llibre del Johnny, del Johnny és a nivell... De, hi ha entrevistes però és una, fa, fa un anàlisi històric uh -huh. i aquell llibre és, és antropologia nolog, nolog, nografia, uh -huh. enografia, vull dir, és acadèmic, o sigui, una, sí. és una... vull dir, no és un assaig sinó que, que és un treball d'investigació. Uh -huh y tampoco creo que sea polémico, porque simplemente es que... Bueno, la presentación... Que la va a hacer muy de prensa, la edición en castellano la otra ha ampliado y... Bueno, la presentación que es va a hacer a la marcha o Menorges y Maquis sí que va a haber una mica de... como de, de, de polémica en el plan de que había nombres, como era, por ejemplo, el Jean Marrullán, que reconeixia que, que bueno, el el tan enrollat en el, el Propiche Mao Field, etcétera. Reconeixian que al Grup Saudònoms havia més clisme. No, però no, però però, però va, el va, va explicar que la que la facció, bueno, que grups armats com la facció armada roll de, de l'exèrcit roig alemany era praticamente totes dones, com sí. vull dir, o sí, sigui, que que que això hi ha més dir. però pel llibre no diu que n'hi hagi dones vull dir. Mm. I, bueno, i bueno un bueno, comentari havia dir. nomes que deien que no eren masclistes i llavors ja hi va haver una mica de, de polèmica i bueno sense més i vols fer-nos ja la teva crítica endavant sí bueno eh, en, aquesta, eh, en aquesta memòria que et dic ara eh, que és llibre acadèmic eh d'un esmenta l'entrevista a una companya i amiga de família anarquista de tota la vida perquè són, són, set, són, són set dones eh? i una d'elles en què tracta d'aquella gent com ara aquesta companya que criada de Barcelona i a Toloso en Llengadoc a l'ambient de la clandestinitat, del temps del franquisme que, que, o sigui al principi de l'any 50 que només actua per què vol uh -huh. ho ha de fer és una necessitat un medi de vida unes condicions determinades eh, perquè si, si pugui viure el aquesta no ha participat en pensions armades eh, vull dir, vosaltres aguant en aquest ambient eh, perquè hi ja ha nascut cosa que al meu entendre distingeix aquestes persones com el cas d'aquesta companya que per elles és una necessitat un medi de vida vull dir. en aquest cas és l'anarquisme eh. Mm -hmm. cosa que al meu entendre distingeix aquestes persones que no van a l'anarquisme social per raons ideològiques que són unes eh, simplement per trobar-s'hi eh, en aquest moment històric bueno, això seria també el meu cas vull dir. i d'altres s'hi troben per, altres, per situacions completamente di di diferents cadascú una per raons de per raons d'interdictes de, la llu... de, la... de, la... de la classes altres perquè hi neixen i d'altres perquè hi van per nivell ideològic uh -huh. perquè hi arriben per idees per, per coses que llegeixen no? o... o per amistats ella ens diu que a nivell del combat directe hi havia poques dones se refereix però tot el tra... de la guerra cap aquí parla eh? en referència a l'interior que... que és Catalunya en aquest cas i, i l'exili que és a Tolosa, en el seu cas a primera fila de les quals, a més, no se'n parla d'aquest primera fila o sigui, no és el mateix que no hi fossin a què no se'n parla gaire, que no és el mateix. Ella, però amb molt'atencions, es veu eh, que sempre hi ha homes i dones. Ella que no ha estat a primera fila, diu, en canvi, ha conegut altres dones que, que sí i considera que, que aix que, que això fou una llàstima, que, que no se'n parle. Se'n se recorda, per exemple, de la companya Joaquina Dorado, una dona gallega que, que feia maquis, amiga de la seva mare i de la seva àvia i que a vegades passava per casa seva tolosa. Aquest àvia, eh, aquesta, la, Dorado, la companya Dorado, anava vestida de pagesa als dies del mercat que havia de fer alguna amb la cistella, amb algunes verdures i, i, i, i, i allà sota, i amagava la pistola. Feia atracaments, passava material, armes per la muntanya. Que cal esmentar de la meva part, que es tracte d'una companya la Juana Delgado, que no surt al llibre perquè no no no ha estat està dintre de Ja estructurades. Eh, mm -hmm. uh, d'una companya, les no, giures, no? No, no, no, del moviment, algun es picaré, armades hi ha organitzacions armades ja concretes, estructurades d'una companya que ahir dijous mm. eh, que el dijous va fer 98 anys i, i, i que davant el franquisme va ser estructurada 18 dies a Via Laitana pel policia Polo i companyia Joaquina Delgada, fou del grup 3 de Mayo, aquella època des, del, del, del, moviment, del moviment llibertari de resistència que ja era una estructura armada del, dels anys 40-50 I, i, i més endavant dels 50-60 bueno, i fins que va morir el Franco del moviment popular de resistència uh -huh. aquest treball Irene, el treball Irene Cardona implica un procés acadèmic i personal de gairebé un any i mig D'entrada, de, l'autora es va interessar per aquest tema quan va assistir a una xerrada que el que es parlat al febrer del, de l'any 2013 de del company Jan Marrollan, uh -huh. del que ja vàrem comentar els seus tres llibres de memòries editats per Virus en aquest programa de ràdio. Uh -huh antic combatent del Mil Gari i això directe si no estic mal equivocat la memòria no em falla aquesta xerrada que ja va assistir va ser la rei Girona que, si, que és possible que la que la, si de la, no mal la de la gofòbia no? que, era el, que, que era el febrer no? del 13 a sí. la universitat I la, i, i, la, i la posterior presentació del llibre John Hidder, grup, grup, grup de d'en i D grups a l'abril del 13 de que també aquest programa de ràdio van fer la ressenya amb l'autor en el seu moment, amb el marxe Maquis ho van, fer van tenir present sí, ell parlava tu i jo no? els tres l'autora escriu ai, ara anem al llibre ja escriu eh, que de seguida que es va, es va donar a, a aquest tema la crònica armada de transició democràtica espanyola és i ilicenciat, per tant, desconegut per la gent d'alguna manera que no ha tingut un contacte personal, directe o directe amb, amb la realitat d'aquests grups autònoms. En aquest sentit, la tracina acadèmica correspon a, a un tema en, en què cada pas de la seva pròpia investigació fou un aprenentatge personal, no només del procés d'investigació, escriu tot bé sinó també del propi contingut podem aproximar a unes persones en què en un moment determinat formen part d'un univers social menys tingut, menys preades i reprimides per l'ordre hegemoni cosa que implica tractar de conèixer a més dels fets històrics històries del moment a la cultura d'un col·lectiu subaltern etnogràficament els seus valors, posicionaments actituds i la seva experiència Viscuda. Indegant el tema, l'autora es va trobar que no hi havia res escrit del paper de les dones en concret, en això dels autònoms de la mort d'en Franco i, i els tres anys de transició. Tot i que sí, hi ha, en canvi, diversa bibliografia en relació al paper que jugaven les dones en el procés revolucionari de l'estiu del 36, ara fa 80 anys. Així, el poc relax que hi ha sobre grups autònoms armats durant el franquisme a tardar i, i, i, i la transacció democràtica s'entren eh, en figures masculines, com ara eh, els llibres del 1000, sobretot que parlen del Sol de Pujantí, com el Riu Sol i el Sogranyes, mentre que les accions de les dones en aquesta lluita revolucionària i elles mateixes com a figura històrica han estat ignorades ja que la participació de les dones i la seva tasca vital en xarxes de suport i logística d'alguns autònoms resten en l'oblit. Segons l'autora, les causes apunten a una òptica social que prioritza una teoria de l'acció eh, posant l'èmfasi en els actes violents com a paradigma, en detriment d'una teoria de la vida que centri en els actes d'assistència vital i d'afirmació de la vida com a paradigma, just, justament amb uns valors masclistes que les concep com a poc importants i carens de poder aquest mm. element és de gran importància i considera si tenim en compte que moltes dones van tenir un paper important en les lluites socials llibertàries i anticapitalistes durant la nomenada transició espanyola així que l'anàlisi es dirien Cardona es centra en el testimoni de les dones que van participat a l'acció eh, els quals no han estat recollits fins al moment per donar compte de les seves vivències, experiències i punts de vista aplica aplicant una perspectiva de gènere feminista. Considera que encara avui la construcció del coneixement i del discurs dels moviments socials i més en concret en el llibertari encara continua des d'una mirada androcèntrica. O sigui, dels homes. Així, des d'una òptica d'oposició a la reproducció d'unes jerarquia de sexe, gènere i de la invisibilització de les dones, l'autora veu la necessitat de qüestionar i replantejar que hi ha escrit i com i enditzar nos a en buscar que no s'ha dit i per què. Cansada de que les dones siguin l'anècdote, un capítol a part o un epíleg i això quan són nombrades, replegades a la pastageria d'històries de dones. I nena Cardona proposa la revolta sobre el fet en comptes d'una història d'ells, ell, falocèntrica, construïda patriarcalment i amb pretensions universalistes on les dones no hi tenen cabuda. Això fa, fa, fa una entrada històrica antropològica, no? analògica acabuda i ni reconeixement es faci des d'una crítica feminista centrada en la història d'elles de les dones que en realitat no és només la història de les dones sinó què és la història de tots i de totes ja que una perspectiva llibertària que pretén ser revolucionària no es pot permetre reproduir les estructures de l'opressió des de la voluntat de conèixer aquestes dones i saber què pensen tracta bàsicament d'obrir un espai del que han estat escloses no tant per explicar què va fer cadascuna sinó per poder explicar el coneixement d'un fet i d'un imaginari esgueixat on la memòria és exercitada per comprendre el present i imaginar el futur a través d'una concepció del passat doncs sense una visió crítica del passat no tindrem la capacitat en el moment de construir un futur diferent i per acabar eh, aquestes, una síntesi perquè el llibre aquest que vaig llegir i me l'he tornat a repassar les dones en les que s'entra el llibre formen part d'una generació en aquest cas set, que, que, que es van criar sota la hitaduna i un món dividit en blocs on l'Europa occidental estava tancada i experimentant la socialdemocràcia que, que impulsava una economia capitalista liberal el context dels grups autònoms es desenvolupa sota una onada generalitzada de radicalització política del món occidental, europeu i americà, que després de les jornades d'ocupacions del maig juny del 68 opten per la legislació armada com a eina política per la transformació social. L'autora opta per tractar de construir un calidoscopi, diu, que a través de les diverses mirades d'aquelles dones entrevistades ens mostri les diferents Cares d'una època, amb les seves misèries i existències. O sigui, cada cara és diferent. Eh? Les dones entrevistades tenen experiències i directòries molt diferents. Es, escriu. Cosa que suposa una riquesa, però també una dificultat a l'hora en l'estudi, no? De, de comparar o estructurar el treball de manera intel·ligible, segons l'autora es posa en el llibre. Que afirma haver intentat almenys desposar el que diuen les seves veus i, des del reconeixement de la seva lluita, mirar el passat per pensar el present. L'autora considera que el treball és una humil i primera aproximació a l'estudi de l'experiència de les dones que participin a la lluita dels grups autònoms, d'agitació armada o simplement de propaganda que n'hi havia, de caire llibertari, Uh, durant l'època de la transacció democràtica espanyola que comença amb la ja, no l'any 64 encara amb veïta dura i, i, i, que, i que aquests grups acaben pràcticament el 83 uh, un treball parcial partint de la perspectiva de la epistemologia fem, feminista uh. mm. i ara podem si vols apropen un moment jo el que m'agradaria dir és es això no, aquest llibre es interesante que haya salido ahora que de nuevo se está hablando de los grupos autónomos de la, de la etapa de, de la transacción de la, de la mala anomenada transición es interesante que que se hagan trabajo de investigación y que bueno, que, que saliera la lluvia en los papeles que hacían las mujeres ¿no? Sí, bueno aquí hay muchas, voy a i, i, hi havia hi havia pràcticament ni principavam moltes i moltes, que, que que el que passa que no que, que, que en un any i mitj no, d'investigació, don ja diu que és parcial. Mhm. treball. Mm -hmm. no bueno, pues a això és... van parlar con estava fent. Viu? Aproximació al paper de les dones dins dels grups autònoms de la, tra... de la transacció. Sí. És un títol una mica, però el... una però... mica llarg, però... però algunes van tenir potet dirigènicos. Crec que no hi ha parlat que Ha estat un treball de, de, de la companya Irene Cardona i això que ha estat de veritat, pel, pels companys de, de descontrol i qui ho vulgui provar pues, té un preu de, simbòlic de 9 euros. euros La veritat és que aquest control, el tema del, del preu ho tenim ben, ben diguem, treballat no? i bueno, ja si vols et pots davantar de quins es parles el divendres de, de la setmana que vols bueno, és un llibre que és molt diferent de les últimes setmanes està dintre el marc de la història els personals és a l'Àngel Cavalleira a Montbrió a partir d'aquí unes memòries que estan a la, la guarda els arrus una, una historiadora va fer, un, els, va, va fer un extracte i va, va publicar una part Uh -huh. d'aquests a puntts. A llavors de, de, de, de Josep Peirats, a llavors ell com que esmentava el seu pare, va fer també una, una rèplica, però solament el pròleg que fa l'Ofellà de Cal, que que, considera, bueno, que discrepa. I és l'Àngel Cavala amb Montbrió, està editat aquí a, per xarxes e de e, e documentació històric social, està editat. A, aquí París, mm. tiene 224 páginas y bueno, y el autor me lo va a pasar porque legeixo el programa y que se dice Apuntes sobre De mi paso por la vida, memórias de José Peirats Valls comentarios acerca del prólogo de Enrique Ucelay de Cal, aquella persona de las Bueno, pues eso será el diario de la semana que ve Sí I seguramente el divendos de la semana que ve, nos pues, tornaremos a sentirnos bel por teléfono. A mí yo A mí cara a cara, pero bueno. Vale, pues. Como vulgís. Esto de un prime, Mikel, como siempre. Ah, buenas tardes, entonces. Venga, buenas tardes. de baixa viuure conscient que estic atrapant dins'una realitat experiment i cada control. Ara després de sentir la, la crítica al llibre de la setmana del Miquel d'Idac, sentim un altre grup que va estar també tocant a la Buti rock. Un grup que l'espera molt de futur i que en propers programes el tindrem per aquí. Parlem de l'exèrcit d'alliberament musical. I de la cançó Farts, que està inclosa en el seu nou disc, que va sortir al, al, a l'abril I que té el mateix títol, Farts Després, anem a l'agenda no seguir aguantando, quiero quemar al estado que me está subyugando, ando como un chibor en esta realidad, mi retina, mi chip, marca mi identidad, soy una pieza, un más mi cerebro herramienta para fabricar productos de mierda que consumirás, y es oficial. En Cataluña, Estado Policial, al cerveza ya es catalán, cooperaciones, acciones directas es al que cal si lo quieres cambiar. El fe, el fiel, sistema puede hundir tu vida y tu moral, pero piensa y actúas por tu libertad.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 D'aquesta merda, les cacos de terra per tornar a caure. El mateix discurs sempre i a l'ordre m'he de jaure. I ja els voleu fer sentir culpables, ara ja us viscerem nosaltres. La causa de tot el problema, per sí. no fer-vos saltar pels aires. Esta sintonía ¿Sabeu qué es lo que ve? Don, se te fa un par de programas Ve, la llenda I si són de fondo és perquè tenim aquí de nou el company que ens porta, que ens dirà, millor dir, que hi ha ja aquests dies per les Terres de, de Girona. Hola, molt bones. Doncs bé, per aquesta setmana tenim el casal popular independentista del Pla de l'Estany, situat al carrer Muralla 26 de Banyoles. Doncs el dissabte 27 de 9 del matí fins a 9 del vespre tindran una jornada de treball i ens diuen porta roba, àpats i coberts. Després de les 7 fins a les 12 obriran cafeta també. Llavors l'Ateneu Popular Salvador Acatà situat a la plaça Josep Pla Casa de Vall Uh, segon, número dos baixos de Girona doncs tenim el divendres 26 inauguració de zona de bar a les 7 cafeta amb la Sílvia Tomàs una cantautora compromesa i punxadiscos també llavors tenim el diumenge 28 celebraran el dia internacional de l'orgull Lesbo, gay, transfobo... No, què és això? Transfobo... No sé quantes mil coses més. La de què és? Bueno, tra... les... lesbia, trans, gay, etc. Lesbo, gay, trans... Bé, bueno, alguna això. I alguna hora, perquè ho tenim en interrogants, fan en Bueno, hi ha diverses activitats, també el dissabte motiu d'aquest dia per, per la ciutat de Girona i suposo que mirar, que mirant el Facebook, mirant l'internet, doncs us saber millor de quines són aquestes activitats. Això, el dissabte a la tarda, a nit, hi han diverses activitats al, a la Devesa, al Parc de la Devesa, a la zona de la Copa, on les barraques. Llavors, doncs, també tenim les diferents activitats de cada setmana. Eh, amb, bueno, cal dir que, per exemple, des de fa unes setmanes s'està anunciant la pizzeria de Can Rusc i fa unes setmanes que la pizzeria ja no es fa. Tornaran a obrir, doncs, segurament cap al setembre, que després la gent torna cap aquí amb ganes de menjar pizza. Perfecte, doncs. La setmana que ve. O no? Com? com? La setmana que ve, dic. O no? Vinga. Que ha d'agradar <fixer> el telèfon usau. Voi arriba en el estrés de la tarde. Seguro que este ufenar el café, ¿no? Entonces, eso, ya sabe, cuando arriba en el estrés de la tarde, cuando están a punto de arriba el estrés de la tarde, perdón, el programa se va a acabar Y arriba el momento, eso de recordar que tenemos un correo electrónico logofobia.org tenim un blog www.logofobia.wordpress.com i estem també a les xarxes socials a Facebook i a Twitter al Twitter els podeu trobar a arroba, de logofobia i al Facebook doncs això, posant logofobia Això està d'un altre programa més de Logofóbics En el programa ja número 86 Un programa en el que heu pogut sentir d'un petit reportatge Del Booty Rock Festival totalment autogestionat de punk rock Que es fa a Sarrià de Ter Al costat de Girona Un festival organitzat per la gent de l'associació Apaga la Tele Després hem parlat amb el Miquel Lidac del llibre Aproximació al paper de les dones dins dels grups autònoms a la transacció. Llibre d'escrit, realitzat per Irene Cardona i editat per l'editorial Descontrol. I després, com sempre, hem tingut l'agenda. Bueno, pues això, que ens tornem a, a veure, a sentir, perdó, en aquestes zones, el divendres de la setmana que ve, que ja estarem al mes de juliol. Estarem en plena calor. Bueno, sense més, un plaer i fins la setmana que ve. Salut i anarquia i al fons llibertat. I amb compte que el dia 1 entra en vigor la llei mordassa. Crec que no cal dir que ja que desobeir-la. Aquí a Girona ja es va fer aïra a la tarda. Fem una concentració contra la presència del rei en aquesta ciutat. Bueno, eso, que no desobe que desobedirem, perdón, continuaremos desobeir Y el rey, lo que ha de fe, es pirarse. Venga, fin de la semana que ve, salud y anarquía Que manquem cinc minuts per a que arribi... per que s'arribi a complir l'hora. Fem alguna cosa. Què vols fer? Home, ballem una mica, no?, ja que és divendres. Ballar? Home, clar. Jo estic molt cansat, eh. Mira, mira, mira, mira, mira què són. A veure què són, veure. Escolta, escolta, escolta. I ja escolta, no són res. Anys 80 total. Doctor Harris. ¡Hua! La Eh, eh. La polla, rècord. Home, Ximo eh? Bayon, tío. Mira, mira, mira ah. com sona. UHA! UHA! Està puja de nivell... 到备到备 Tandang que tumbang bang que tumbang que Tandang bang bang que tumbang que te Chiquitan chiquitan Tandang que tumbang bang que tumbang que te De que te Tandang bang bang que tumbang que te una marca de chichos, eh? Me han Està no Està sí Està no Chiquitán, chiquitín, tan, tan, tan Que tumban, pan, que tumban Que tega, tega, tega tan, pan, pan Que tumban, que tan, tan, tam tam tam tum bam bam ke tum bam ke te te te tam bam bam ke tum las cuatro ruedas de pincho esta noche. ¡Esto es del Paco Bill, eh! Por eso... ¡Exta no! ¡No! ¡Extasy! ¡No, no! ¡Exta no! ¡Extasy! no, ¡Extasy! ¡No! No, no, no, no, no, no. No, no, no, no. No. No, no, no, no. Ei, ei, ei. És coltant? Que van robant? Ecstasi. No. No, no, no. Ecstasi. No! Ah. Ecstasy! Oh. Ah! Oh, oh, oh, oh. Està no. No. No. No. no! no! Ecstasy! Ecstasy! No,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 Estano Estano Estano Pare soeta o de alguna discoteca oh. e ta... oh, oh, oh. un bang eso eta, oh, deja alguna discoteca, oh. Es máscí, es máscí, es máscí, es máscí. Ey, la veu que se me ha quedat ara, ea, ea, ea, ea. Por eso eta, oh, deja alguna discoteca. Eso es de tomar tanto éxtasis, nen. ¿Cómo? ¿Eh? Aqualor. Sí, no. Ahora bueno, va a marchanja, que acá esta ya está la ya aburrinda a nosotros. Venga, chao. Adéu.